Fyrra kórundubréf 16. kabli Hvað samskotin til hérna heilu í Jerusalems nertir þá skulu einnig þið fara með þau eins og ég hef fyrir skipað söpnuðunum í Galatíu. Hver fyrsta dag vikunar skal hvert ykkar leggja í sjóð heima hjá sér það sem efni leifa til þess ekki verði þá fyrst farið efna til samskota þegar ég kem. En þegar ég svo kem mun ég senda þá sem þið teljið til þess fallna með gjöf ykkar til Jérusalem og skrifa með þeim. Ef betra þykir að ég fari líka, geta þeir orðið mér samferða. Ég mun koma til ykkar er ég hef farið um Makedóníu því að um Makedóníu legg ég leið mína. Ég staldra eftir vill við hjá ykkur eða dvelst jafnvel vetrarlangt til þess að þið geti búið ferð mína hvert sem ég þá kann að fara. Ég vona að drottinn lofi mér að standa við hjá ykkur nokkra stund og að ég sjá ykkur ekki aðeins rétt í svip. Ég stend við í Efessus allt til kvítasunnu því að þar hafa mér opnast víðardyr að miklu verki og ég þarf mörgum andstæðingum að mæta. Ef Tímóteus kemur þá sjáu til þess að hann geti örugur verið hjá ykkur því að hann vinnur fyrir drottinn eins og ég.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 standið stöðu í trúnni, verið hugdjörf og styrk, auðsýnið kærleika í öllu sem þið gerðið. Um eitt byrðið ég ykkur syskin. Þið vitið að Stefanas og heimili hans eru frum gróði trúara í Akkeu og hafa helgað sig þjónustu við heilaga. Ég heiti á ykkur, verið holl slíku fólki og öllum sem vinna og erfið á sama hátt. Ég gleðst yfir návist þeirra Stefanasar, Fortunatusar og Akkaíkusar. Þeir hafa bætt mér upp fjarvist ykkar. Verið mér og ykkur til gleði, hafi mætur á slíkum mannum. Söpnuðunir í Asíu byrði að helsa ykkur. Akvílas og Priska ásamt söpnuðunum í húsi þeirra byrði að kærlega að helsa ykkur í drottins nafni. Öll sískinin byggjað heilsa ykkur. Heilsið hvert öðru með heilögum kossi. Kveðjan er með eigin hendi minni, Páls. Ef einhver elskar ekki drottinn, séan bölvaður. Marana það. Náðin drottins Jésú sé meðiður. Kerleikur minn er meðiður öllum í Kristi Jésú.